Божествено ръководство Бесета от учителя държа на предобщия околотен клас на 7 юли 1937 година. Добрата молитва Чете се темата дишане и храносмилане. В какво седи животът? Животът е изявление на любовта. Бог и любов Аз съм Бог Твой Аз съм цвете Саромово. Да възвисим сърцата си и ръцете си към Бога Обичай прочей Господа Бога Твоего Защото любовта е крепка Възлюбете се усърдно един друг от чисто сърце Учителят чете 13 глава от първо послание към коринтияните. Обичайте се един друг с братска любов. Има неща, които трябва да станат ясни. Три неща човек трябва да има в ума си. Да мисли добре, да чувства добре и да постъпва добре. Мисълта е основанието, в което Бог се проявява. Тя е първият образ на Бога в света. Чувстването, това е вторият образ на Бога. Мисълта трябва да се прояви в чувствата, а постъпката е третото проявление на чувстването. Едно чувствование не може да има свой образ, ако ти не постъпваш добре. Постъпките, той е вече човекът. Единственото същество, което постъпва, е човекът. Ти не можеш да постъпваш, ако не си мислил. Ти не можеш да постъпваш, ако не си чувствал. Следователно, когато казваме една добра постъпка, разбираме божествена мисъл, която в нас е влязла и едно божествено чувство, което е влязло в нас. И така, чрез нашата постъпка, ние си изявяваме. Философията на живота седи така. Вие питате, какво нещо е Бог в света? Англичаните имат едно изречение и казват, то е абсолютно. Пък за да се определи той, той не се дели. То значи всичко в света. Едното, всичкото, то е неделимо. Той е Бог. Другото, всичко се дели. То е безбройното в пространството. И на него се турия всичко. Всичко във всичкото и всичкото във всичко. Сега вие по някой път усещате, че в живота ви има някое противоречие. От какво произлизат противоречията? Представете си, че вие имате изобилна вода. Направете един вход много тесен. Направете силно налягане на то и течение. Ако искате тази вода да я изкарате из този малък канал, тогава вие ще направите голяма струя да изхвърли надалече. Но ако турите на тази голямата вода голямо отверстие, няма да църка надалече, наблизо ще излезе. Ако идете в Америка и видите големия водопад на Ниагара, с милиони тонове вода се излива, прави само една крива линия. Сега най-първо трябва да схващате, че Бог е във всичко в света. Той е във всичко. Вие казвате, че Бог е в мен. Отчастие е в вас и вие участите в Бога. Защото ако Бог е всичко във вас, няма какво да се проявява. Ако всички сте в Бога, няма какво да се прояви. Но Бог е участи в вас. И следователно всичкото усилие на човека е да прояви Бога в себе си. Той е усилие. Пък понеже Бог е великото, вечното начало – ние правим усилие за да се прояви. Всеки ден в нас трябва да се проявява Божественото и тогава на другата страна може да кажем пак на човешки език, че в Бога има усилие и Той да се прояви в нас. Ние искаме да се проявим в Него, да станем големи, велики, славни, силни, в Бога има желание да стане малък, да се сниши, да стане достъпен за нас. Следователно, Бог има един стремеж, ние имаме друг стремеж и едновременно Той коригира нашите стремежи, нашето поведение, понеже ние като ставаме големи, не разбираме онзи велик закон, с който управлява света. Когато придобиваме сила, изопачаваме своя характер. Дайте на човека малко пари, малко власт, ще видите какво може да направи. Какво ще направи? Ще си направи една голяма къща, ще си купи автомобил, ще си вземе слуги, ще им плаща, ще им заповяда. Ще намира погрешки, че не само очистили паниците, не само очистили обущата. И казвате, «Защо е светът такъв? Този свят ние сме го създали такъв? Защото когато торите глупавите на мястото на умните, не сте разбрали великите закони, по които битието се нареща». Сега вземам цигулката да ви свиря, но ще ви дам друго обяснение. Предметно учени. Какво представлява цигулката? Учителят изважда цигулката. Той представлява едно дърво. Значи, онзи човек, гениалният, който я е направил, взел едно дърво, което има това свойство, че неговите фибри може да предават човешкия глас. Звукът могат да предават. Най-първо имате дървото, след това имате струните. Когато турите глупавият на мястото на умният, той става горделив. Когато турите умния на мястото на глупавият, той става смирен. Бог, като влезе в нашето положение, той вижда всичките неща и ги изправя. Така съм. Сега ние трябва да имаме едно правилно понятие за живота. Разни философии има. Не всички философии в живота са полезни. Според мен е философия, която не може да даде стабилност на човешкия ум. Философия, която не може да даде стабилност на човешкото сърце. Философия, която не може да даде стабилност на човешките постъпки. Тази философия е несъвместима с живота. Казвам, ние можем да обясним как проистичат всичките противоречия в света. Там, дето виждате голямото противоречие в живота, то е нишият живот. Началото на живота е това. Там има едно божествено брожение. То и първоначалното битие, като има много хора, които искат да се проявят, има едно обружение. Вие гледате от вашето гледище всяко нещо да бъде полезно само за вас. Не считате, че благата в света трябва да бъдат еднакво полезни на всички. Тогава как ще примирите вие? Аз да кажем, изваждам един лимон от чоба си, но ако посеете този лимон, какво ще излезе? Дърбо ще излезе. Ако посеете едно яйце, какво ще излезе? Яйце. Ако го посеете, значи да го подържите под квачката, напиле ще стане то. Следователно, ако не го турите под квачката, нищо няма да излезе. Но това яйце трябва да го турите под квачката и тогава пиле ще излезе. Ако турите лимона в земята, дърво ще излезе. Следователно, погрешката седи там, че вие туряте яйцето в земята, а лимона под квачката. Торете яйцето под квачката, а лимона в земята, за да имате едно правилно разбиране за живота. Това е противоречие в живота. Противоречие има, понеже ти си турил яйцето в земята, а лимона под квачката и очакваш да излезе нещо. Нищо няма да излезе. Казваш, този свят е обък. Не е опак. Ти не си разбрал великият закон, по който битието се нарежда. Сега вземам цигулката не да ви свиря, но да ви дам друго обяснение, едно предметно учение. Какво представлява цигулката? Тя представлява едно дърво. Значи, он си гениалният човек, който я е направил, избрал е едно дърво, което има той свойство, че неговите фибрик могат да предават човешкия глас и звука също могат да предават. Най-първо имате дървото, след това струните отгоре. Първоначално струните са били от черва на животни. Разгледана цигулката представлява човек. Той е един човек в миниатюр. Долната част на цигулката е храносмилателната система, а горната част е дихателната система. Шийката на цигулката е умствената система. Следователно, когато цигулката вземе да се храни и да диша, образуват се звукове. Тук има две противоречия. Имате хипербола. Тук имате знакове на вечността. От тия двете отвърси излиза звукът и се движи в две направления. Тук имате една математическа линия, в която всичките отражения на звука се събират и излизат навън и се разпространяват. Да кажем сега, че един цигулар свири. Има ли някаква музика? Учителят дърпа струните. Има музика. Този, който е създал цигулката, той е създал на кварти. Имате е струната сол. Ре, ла, ми. На български сол значи той, което соли. Сол в музиката обаче има друго значение. После имате ре, имате ла, имате ми. Много цигулари свирят, но не знаят защо е това сол. Сол това е първият плод на музиката. Сол е музикален плод. Ре е музикал обхода, Ала е музикална почивка, ми пък и е музикална мисъл. Следователно един музикант, който иска да свири добре, той трябва да разбира струните си. Тогава чрез ръката трябва да предава музиката. Уния добрите музиканти, които най-добре свирят, те разбират тия работи. Уния, които не разбират, не могат да свирят. Те нищо не са разбрали. И вие сте един цигулар, на когото аз може да посвиря малко. Казвам. И човекът е така направен. Хората, които вземат този инструмент, който човек има, неговата глава горе не е ли ръчката на цигулката? От пъпа нагоре човекът това е горната част на цигулката, но виждаш този цигулар не е поставил така струните, но е направил някакво изкривяване. Трябва да знаете, че всичко в света се движи и покрива линия. Ние разбираме само криволинейното движение. Земята се върти около себе си, върти се и около Слънцето. Но и Слънцето се върти. Съвременните учени хора казват, че молекулите се движат и атомите също се движат. Частите на един атом се движат около един център. Та всичко в света се движи в криви линии, в кръгове. То е правилното движение. Тия кръгове не са така идеални, те зависят от разбиранията на хората. Ако вие, например, някой път страдате, тогава ще видите, че има нарушение във вашата орбита. Щом човек не мисли добре, има нарушение в орбитата на неговия ум. Щом човек не чувства добре, става нарушение в орбитата на неговите чувства. Щом човек не постъпва добре, има нарушение в орбитата на неговите постъпки. Постъпките представляват физическия свят, чувствата, е духовния свят, а мислите, е божествения свят. Тия са трите свята, които са достъпни за нас. Ако ние ги разбираме правилно, може да се образува едно правилно отношение. Вие казвате, трябва да се обичаме, но как ще обичаш някого? Ти най-първо трябва да храниш в ума си една светла мисъл, да му изпращаш светлина. При това трябва да храниш едно благородно чувство, чрез чувството да му изпращаш божествената топлина. След това и спрямо него трябва да постъпваш най-добре за да можеш да му дадеш онова благо, което Бог на те е дал. Така ще се познаете. Ако ти не мислиш добре за Него, ако ти не чувстваш и ако ти не даваш от благата, които Бог е дал на теб, ти не можеш да бъде запознат с Неговата душа. Та и вие ще кажете, да живеем добре? И с Бога ние не можем да се запознаем. Ако не мислим добре, ако не чувстваме добре, ние и с любовта му не можем да се запознаем. И ако не постъпваме добре, не можем да приемем благата. Следователно, в живота от християнско гледище ще турите любовта на мястото на мислите, ще турите вярата на мястото на чувстването и ще турите надеждата на мястото на постъпките. И тогава ще имате един свят съобразен. Те не съставляват три различни свята, но съставляват един свят. Всеки един свят се прелива в другия. В надеждата човек се облича в физическо тяло. Във вярата той се облича в чувствата. С сила се облича. А със своята мисъл той става разумен и мощен във всички свои постъпки. Казваме: В света всичко е възможно само когато любовта действа. В света всичко е възможно само когато вярата действа. В света всичко е възможно когато надеждата действа. Или казано от друго яче. В света всичко е възможно когато правилно мислим както Бог създаде света. В света всичко е възможно когато ние чувстваме Както Бог е създал света. В света всичко е възможно, когато ние постъпваме така, както Бог е създал света. Всичко е възможно. Тук, преди два деня, дойде една сестра, която страда от рак. Всички лекари казват, не може да оздравее, осъдена е на смърт. Не може да се помогне на рака, няма никакъв цяр. Но в нея се заражда едно желание. Явява се баща й, който й казва Ти, ако ме слушаш, ще оздравееш. Казва и той как може да се излекува. Иде един друг брат и казва какво трябва да прави. Започва тя да се лекува. И най-после тя се излекува от драка. Излекува се, но с вяра. Ако човек започне да се лекува и няма вяра, нищо не става. За мен тя казва Въпросът беше свързан за Бога. Всичко е възможно. Аз почти мислех само с Бога и сега съм толкова деликатна и толкова чувствителна, че трябваше да възстановя първоначалното физическо състояние. Казвам. Сега мнозина от вас, които заболяват, искате да ви лекуват другите хора. Всеки може да ви лекува до толкова, доколкото имате вяра. Слънцето до толкова може да ви помогне, доколкото възприемате Неговата светлина. Храната може да ви помогне до толкова, доколкото вие приемате в себе си. Ако я възприемете с любов, тя ще ви помогне. Ако не я възприемете с любов, не може да имате тази полза. Казваме. Обикновена вяра, обикновен живот. Трябва да се пазим от обикновените работи. Ако ти много често буташ ръката си в едно и също направление, изкупва се тази чувствителност. Ако вземеш и образуваш навик да милваш само с единият пръст, ти ще го усъгътиш. Често ние е в света религиозните хора – ние се усъкътяваме, защото като обикнем някого, ние постоянно го милваме. Пиваме го, докато го усъкътим и най-после той каже, оставете ме на спокойствие. Всички, които са влюбени, че като хванат нещо, хванат го като октопот и не искат да го пуснат. Това не е любов. Любовта изисква абсолютна свобода в душата. Ти, онзи, когато обичаш, смилване не става, по този и физически начин. Ако вие се обичате, тогава трябва да имате абсолютно доверие един в друг. Щом вие се съмнявате един в друг, това не е любов, това не е мисъл. Аз не мога да се съмнявам в Бога. Защо? Защото Той не се съмнява в мене. Колкото и аз да правя погрешки, Той ме извинява и извиняваме и ми дава да пострадам малко. Той ме извинява, но казва, Ти ще понещеш своите последствия, дето си направил погрешката. И веднага ще почувстваш едно неразположение. Някой път кажеш една малка лъжа, бяла лъжа кажеш пред хората, нищо не е. Но ти си неразположен. Почувстваш нещо. Казва ти, нещо не е хубаво, не направи добре. Той не те съди, но казва, изправи поведението си. Дойде ти радостта. Значи, направил си нещо хубаво, той те възнагради. Той е неговата мисъл. Той като види, че прави добро, каже ти, Господ, да направиш той добро, ти почувстваш радост. Когато Господ ти каже да го не правиш, и теб ти стане мъчно. Отдей да твоите скърби. Господ ти е казал, не прави това. Той е скръп. Отде идат твоите радости. Господ ти е казал, направи това. Ние сега обясняваме на какво се дължи скръпта. Скръпта се дължи на това, че ние нямаме правилно отношение. Що ми изгубиш отношението към някого? което Бог е положил, или преувеличиш неговата цена, или я намалиш, ти ще почувстваш скръп. Когато на този човек отдадеш онова, което Бог му е дал, тогава ти чувстваш себе си Божието благоволение, че ти постъпваш тъй, както Бог постъпва. Тогава казвам, аз искам вие така да постъпвате. По някой път вие не постъпвате право спрямо себе си. По някой път се околявате и казвате Аз не съм доровит, аз съм лош човек. Не се оценявайте. Пък може да кажете Аз съм добър човек. Едното може да е вярно, но може и да не е вярно. Вие не сте от най-добрите, пък не сте и от най-лошите. Какво трябва да бъде вашето положение? Ние сме хора, които сме дошли на земята да се учим. Първо на Божията мисъл и на Божията любов. Това е елементарно правило. Тогава трябва да знаете. Не се приближавайте един към друг и не се отдалечавайте много един от друг друг. Вие казвате по някой път. Да развалим тия граници, да ги махнем, тези граници, които Бог е турил. Да си наредим някои други граници. Да кажем, двама търговци се съберат на едно място, вложат капиталите си, станат приятели. До тогава, докато търговията върви добре, всичко е добре, но щом един ден дойде някаква загуба, веднага ще се роди между тях едно несъгласие. Вземете семейният живот. Там двама близък по любов. Следто и след време се ражда пак едно противоречие. Вземете една майка, която роди едно дете. Отношението пак е същото или между майката и дъщерята, или между бащата и сина, пак може да се роди такова отношение. Понеже най-първо кой е отговорен? Бащата. Една поговорка казва Баща, който не може да възпита сина си, не е баща. Син, който не може да превъзпита баща си, той не е син. Бащата трябва да превъзпита сина и синът трябва да превъзпита бащата. Как ще го превъзпита? Синът трябва да стане по-добър от баща си. Бащата за да превъзпита сина, той трябва да бъде по-добър от сина си. Всеки баща, който не е по-добър от сина си, не е баща. Всеки син, който не е по-добър от баща си, и той не е син. Това е Максима. Христос е турил така мисълта, че един ден и ние трябва да постъпваме, както той постъпва. Той казва, Ще правите и по-големи чудеса. За в бъдеще вие ще имате условия. Вие казвате, че ние като Христа не можем да постъпваме. Защо не можем да постъпваме като Христа? Христа вземате в тази човешката форма. Той правеше тия неща, понеже абсолютно вярваше в Бога. Чрез вярата, чрез силата на своята вяра, понеже казва Аз дойдох да изпълня не своята воля, но волята на Онзи, който ме е пратил. И казва: За в бъдеще, вие като дойдете да изпълните волята на Отца, понеже Той е по-стария брат, и вие като изпълните волята на Отца, за в бъдеще ще правите по-големи чудеса, понеже аз и с вас ще бъда. В тази работа и аз ще участвам. Тия работи, които правите вие в моето име, ще вляза в вас и ще мине във вашата сметка, че вие сте го направили. Ние по някой път се чудим как можем да правим по-големи чудеса. Ще правим по-големи чудеса, понеже Отец ще действа чрез Христа, а Христо ще действа чрез нас и ние ще действаме чрез Христа, чрез Бога. И тогава всичко е възможно. Тъй се казва Аз вярвам в Христа. С такава вяра нищо не се постига. Ще поставите друго правило. Онзи, който има вяра, онзи, който има любов, той никога не поставя своя приятел на изпитание. Един разбойник може да ви обере, но един приятел никога не може да ви обере. Защо? Защото ви обича. Защо ви обира разбойникът? Защото мисли за себе си. Той казва: Ти си умен човек, аз съм от глупавите. Понеже съм от глупавите, дай ми парите. Аз, глупавият, да нося твоето богатство, да стане нещо от мене. Само за изяснение го давам това. Казвам, най-първо вярвайте в света, че всичко в света има един вечен ум, който работи в човешката душа. Бог е, който работи в нас и силата на човека седи в слушането, в приложението. Ако човек не слуша този вътрешен глас, ако той не прилага онова, което му се казва, той не може да има никакво постижение отвън. Ако ние оставим нас да ни съдят отвън, постоянно да ни правят забележки. С забележки човек никога не може да се оправи. Човек се поправя, когато слуша единствено божественото, което говори в него. И той божественото от той го прилага. От това зависи развитието на всеки един човек в света. Дали е той Христос или не, е безразлично. Дали е майка или син или слуга, който и да е. Който слуша това божественото в себе си, което говори в него, може да стане подигане. Така трябва да вярвате, че вие имате приятели не само тук на земята, но имате три вида приятели. Имате приятели на земята, имате приятели в духовния свят имате приятели и в божествения свят. Името на вашия приятел в духовния свят не го знаете? Казвате, че той е някой ваш ръководител. Всеки, който има един добър ръководител, всякога ще чувства една светлина от някъде, която го озарява. Когато няма такъв силен ръководител, той ще усеща в себе си известната мнина. И често ще губи своето разположение на духа. Човек, който има ръководител, контролира езика си. Човек, който има такъв ръководител, контролира ухото си. Човек, който има такъв ръководител, контролира окото си. Човек, който има такъв ръководител, контролира ръката си. Всякога той е бърз, Никога не остава да направи погрешка. Той я е изправя. Онзи, който няма, с години минава, докато я е изправи. Някой път той дойде до кармичния закон на кармата да се природи в бъдеще. Да се постави в лоши условия, както сега някоя паш хванат го в участъка. Най-първо нищо не казва то започнат да го налага, той казва истината. Защо той чака да го наложа? Защо да не каже изведнъж? Каквото взел да каже, взех това нещо. Ако е направил погрешка, да каже. Ако е направил добро, пак да каже. Та сега ние имаме два вида хора, които се крият. Едни, които правят зло и се крият, и едни, които правят добро и те се крият. Казвам, как мислите? Онзи, който е направил една лоша постъпка, трябва ли да се крие? Ами онзи, който е направил една добра постъпка, трябва ли да се крие? Ако аз съм злато, което го правят на пръстени, дойде някой и казва, ти ли си онова злато, дето го правят на пръстени? Казвате. Аз не съм. Другите го кажат. Искате да сте скромен? Не, не, ще кажеш. Аз съм. Ти ще кажеш. Ти ще видиш по работата. Работата, която ще направя, тя ще ме препоръча. Ти не знаеш още доколко аз съм изкустен в тази работа. Казвам, друга една погрешка трябва да изправите. Аз съм слушал много сестри и братя да казват, аз като се помолих за еди кого си и той оздравя. Казвам, братко, хайде да се помолим за някого. Молим се, не оздравява. Казвам, Едно време, като се помолих, оздравя, че какъв е този занаят. Едно време да става, а сега да не става. Като дойде някой при мен, казвам. Тебе може да те излекувам. На друг казвам. Тебе не може да те излекувам, понеже ще идеш в другия свят. Отивам при една майка и казвам. Ще оздравей дъщеря ти. И тя оздравява. А на друга казвам, ще иде в другия свят и наново ще се върне при тебе. Започват да текат сълзи. Казвам, да оздравей вашата дъщеря. Той значи и да я туря в затвора. Аз виждам, ако я оставя на земята, тя ще се отцапа, ред пороци ще дойдат. Не искам да вземам тази отговорност. Искам да я приберат в другия свят да замине. По-добре е и за тебе, понеже и ти ще се подигнеш, ще започнеш да гледаш и да живееш по-добре. Казвам. По-добре е да стане той нещо. Добре е да остане, но като замине, е по-добре. Сега ви казвам. Не искайте вашия дух да замине. Той е по отношение на физическия свят. Но това правило аз не ви го препоръчвам. Никога не искайте вашия дух да замине от вас. Зато и дръжте си духа вътре. Този дух да бъде с вас. Писанието казва, човек, който иска в света да успява, в каквото и да е направление, той трябва да има божественото ръководство. Сега аз не искам да вярвате слепешката. Всичките неща, които са казани, аз искам да ги проверявате. Има неща, които вие не можете да проверите, но пак трябва да вярвате. Че как ще си представите Христос, когато казва «Любете враговете, как ще го обичаш?» Ще го обичаш, понеже ти го направи враг на себе си. Според закона на кармата, този човек някога ти е бил отличен слуга. В миналото той ти е служил две-три съществувания, той бил като роб, но ти си се отнасил спрямо Него много зле. Господ сега те е турил в едно положение. Той взел високо положение и Той като те вижда има едно отвращение към теб. Ти ще поправиш миналото. Ще го обичаш и ще кажеш на себе си. За Неговото падение Аз съм причината. Ще ви приведа тогава онзи пример. Един виден американски проповедник влюбва се в едно бедно момиче, но след това баща му и майка му не са съгласни и той напуща това момиче. То се развръщава и умира в един лош път. После той се учи и свършва благословие, оженва се за една знатна американка, на един много богат дъщерята и минава за един виден проповедник, чий си свят живот има. Ражда му се едно дете и то и дете било толкова лошо, всичките лоши качества има. И всички се чудят, откъде е дошло това лошо дете при тази добра майка и при този и добър баща. Това е неговата възлюблена, която е умряла и сега му чука сол на главата. Сега аз искам да обърна вашето внимание върху онзи елемент, с който трябва да работите. Вие дойдете в едно положение. Някой път, когато вие се съберете с един човек, който е много упорит, ако го обичете, и вие ще станете като него. Чувствате в себе си неговия характер. Ако се съберете с един човек, който е много добър, щедър, милостив, ако го обичате, и вие ще вземете неговия характер. Всичките хора защо се влюбват? Ако обичаме лошите хора, ние ставаме като тях. Ако лошите хора не обичат, те стават като нас. Зависи любовта в какво направление. Ако обичаш един човек, който седи по-горе от тебе, и ти ще станеш като него. Ако обичаш един човек, който седи по-низко от тебе, и ти ще станеш като него. Любовта винаги прави хората подобни. Онзи, когато обичаш, ще замязаш на него. Казвате, че обичате Христа. Ако го обичаме, трябва да мясаме на Христа. Христос не беше един мързелив човек да седи. Той ходеше, проповядваше, лекуваше, много работи правеше, мъртви възкресяваше. Проповядваше Царството Божие. Благодарение на тази негова проповед, на тази негова деятелност, имаме такъв успех сега в света. Сегашните резултати, колкото и лоши да са, се дължат на у нас и проповед на Христа. Христос не само тогава е проповядвал, но Той проповядва, дето намери хора. Постоянно проповядва. И до днес още проповядва на всичките хора – и казва, идете и аз ще бъда с вас до скончанието на века. Искам сега да ви остане най-хубавата мисъл. Мислете, че Бог е благ. Каквото и да ви дойде, така мислете. Макар и да скърбите, приемайте лошото с радост, защото Господ и той страда. Като казват, че Бог е дълготърпелив, че толкова с милиони същества има, които не живеят добре, те мислят, че той е индиферентен. Той страда. Онова несъгласие, уния страдания той ги чувства, но търси един подходящ път, по който може да ги поправи. Мислите ли, че онзи, който обича някого, че той не взема участие в тази любов? Той мисли да вложи един начин, по който да увеличи любовта между хората, защото като се увеличи любовта, увеличава се мисълта, увеличава се светлината и животът се подобрява. Но животът не може да се прояви без любов. Животът не може да се прояви без една мисъл, не може да се прояви без добра постъпка. Тогава казваме. Бог е във всичко, но Той не е такъв. Аз може да прекарам в цигулката си един тон. Един цигулар, за да свири добре. Той трябва да извади своят двойник, и да го прекара в ръчката на цигулката. Този цигулар може да свири. Ако той не може да извади своят двойник и да го тури в цигулката, той не може да бъде цигулар. Ще бъде един обикновен цигулар. Зато и. След като свири цигуларят, той не дава своята цигулка на никой. Той ще извади двойника от цигулката и ще го тури в себе си пак. Така съм, Когато отивате да проповядвате някъде, трябва да влагате себе си в хората. След като излезете, изтеглете се и не оставяйте двойника си. Вие по някой път оставате двойника си. И тогава мязате е на он си цигулар, който оставил своята цигулка на един майстор да я поправи. Един знаменит майстор, който взема цигулката, взема ножа и отваря цигулката, но в това време цигуларят припаднал на стола. Той припаднал, защото почувствал, че него го решат. Та казва Христос. Не обичай много цигулката си и, като обичаш, не остави и божественото вътре. И след като свириш, вземи го из цигулката. Зато и често голямо зло иде в хората от несъвместимата любов. Несъвместимата любов е физическата любов. Физическата любов трябва да бъде предговор на духовната любов, а тя трябва да бъде предговор на умствената, на божествената любов. Трябва да става едно кръвообращение. Тогава трябва да има светлина в ума, топлина в сърцето, сила в ръцете и в краката ни, във всичките ни мускули. Всеки един от трябва да функционира правилно. Тогава само животът ни е благоприятен на Бога. Пожелавам на всички. Пожелавам на всичките сестри, които са дошли. Мислете добре, чувствайте добре и постъпвайте добре. Божията любов носи пълния живот. 32-а лекция на общия околотен клас, 16-та година, държана от учителя на 7 юли 1937 година, в 5 часа сутринта, София, Изгрев.